V v horách, kde kopce vyliezajú, jeden druhému na plecia, aby dovideli čo najďalej, pasú si ovce. Oviec je veľa, vala si dvaja a jeden pes. Ale varí najviac to toho, čo sa im pri pasení pritrafilo. Večeľen počúvajte. Maďko s Kupkom búrku na pasy Vyhnali Kupko s maďkom ovečky na pašu Políhali si do terávy, podriemkávali A len sem tam slovko prehodili Pasieš, Kupko, pasieš? Veru, že pasiem A čo ty, Maťko, pasieš? Ej, veru, pasiem, pasiem ale horké, že tam pasenie, keď slniečko pripaľuje a Valachom sa dnes ako si neveľmi chce krvce za ovcami po grúňoch drať. A tak len ležia ani zoťaté pne na rúbanisku. Ten, čo tak náhlas odfúkuje a bruši skomá, ani čo by schovával pod košelou, je Jakub. A Matia je zas ten dluhý, čo ak sa zabudne prikrčiť, keď sa vracia domov, za každým čelom doverají trestne. Ale že sa spolu ráčia a nejedno leto už vedno po kopcoch preskákali, nuž len sa pekne kúbkom a maťkom zovu. Slovka zlého si nepovedia i oddychu si dožičia a ovce v raj nech zavracia Dunčo. Lenže pes je pes. Vidí, že si sa nepretrhnú Nož aj sám si líha do materinej dúšky. Len keby tie muchy tak neštípali. Bude pršať, muchy štípu, ozme sa Kupko. Baveru bude, pritakáva Maťko. A zase len zmlknú obaja. Ticho zaľahlo na pašu a len ovčie zvonce sa nesú dolinou. A tak teda Kupko s maďkom pásli Soniečko pripekalo A ovečky sa roztratili po celej doline Lebo ich nemal kto zavracať Nuža, keď je ovciam paše málo Nik sa do nich starie, Poberú sa, kade ľahšie A tie potom hľadaj, kde sa dá Pasieš, kúbko, pasieš Pasiem, maťko, pasiem Nuža, kdeže sú nám ovce? Vyskočí Maťko na rovné nohy. Lebo oviec nie to a dolina pustá. Raz, dva sa im driemoty popretrhali. A Dunčo by sa tiež pod podzem prepadol, že tak na nič strážil. Pozerajú, hútajú, kde sa ovce podeli a túlala. Tamto sú naše ovce. Tak sa zatárali, že i zem pod kopítkami postrácali a teraz sa pasujú, aha, medzi nebom a zemou rovno nad hlavami ohúrených valachov. A Dunčo Lenčoj zočil, rozbrechal sa, až v ušiach zalieha. Ideš, potvora, darmo budeme brechať, keď sme neustrážili. Vegej! Ale akože ich zohna dolu? A maťko vraví. Nože, kupko, zapískaj. Prichytí si kupko ľavou rukou širák, aby ho nevyvrátilo, palec a ukazovák pravej strčí do úst a hvizdne, že maťkovi klobouček sklzne na ucho. Ovce sa zhrchli, lenže, prepitujem, ani len ovčí boboh necukne na zem. No čo už teraz? Aj maďko skúša zapískať, no len čo Kupkovi širák odniesie. Širák prikrie Dunča a keďže je to poriadny valašský širák, Dunčovi spodne ho len labitrčia. a tomu krdlu hore iba čo vlna stmavela a dáko viacej rohov pribudlo. Ústa rozčení valasy sa škrapkajú na zátilko. Ej, ale sa nám vypásli riadne barany. Lľaľa, ľa, kolké. ako sa pochytili. Nedostaneme tie tak ľahko dolu. Joj, veruženie. Lebo tie potvory, poď ho proti sebe rohami. Až zakresalo, zahrmelo. A veď už aj plšať začína. Skrýme sa, mačko kričí Kubko a v behu si pridrža nohavice. Len tu sa mu blesk pritočí pod nohy. Blesk je to riadný, kľukatý, lenže Kubko sa dačo napreskakoval valašky, pokým sa naslanenie nevypásol. Ale aj teraz, nelenivý, húpne vozvysok. Kúbko, volá za ním maťko, nie ta pod plánku, blesk by do teba šmarilo. No ale, kdeže sa podejeme? Blesky len tak metalo, ani krpcne nestačili dvíhať, keď tu svitlo Kúbkovi v hlave a už natrlča Maťkovi svoj širák. Ťahaj, Maťko! Ťahajú, naťahujú, až je širák ani riadne mlinské koleso. A tak sa teda valasy pod ním usadia, ani pod dážnikom a čakajú, pokým dážť ustane. Aj Dunčo sa pribehol schovať, vopchal hlavu medzi široké valážské chrbty a len konček chvôsta mu mokne. Ale čože tam po chvoste nech si mokne, len nech je telo suché. Nezvokne usmieva sa Maťko. Ej, veľu nie, usmieva sa Kupko. Aj Dunčo sa usmieva. A tak tam sedeli, sedeli a sedeli, až na načisto ustal. A len kvapôčka sem tam spadla do zodvihnutej strechy kubkovho širáka. Tam sa napršaná voda držala ani v zapchatom žľabe. Pozbierali sa zo zeme a vykročili k salašu. A z košiara, dív sa svete, vykúkajú ovce. Ako si sa, hm, no, napásli sami a pred búrkou sa skryli. Verú, niekedy má mladá Jarka viac rozumu ako starý Valach. Ale Kubko s Maťkom sa tešili, že to vzalo taký dobrý koniec. Juchochocho! zvrešťa Maťko na celú dolinu, až sa ovečkam zvonce rozkývali. Potom povešali mokré krpce na klinec a sami sa opretí tý okolibu sušili na slniečku a takto si vraveli. Ej, ale nám napršalo, kupko. Ba velu napršalo. A veru, že riadne. Oceán paša porastie, bo nech len rastie. A mali pravdu. Všetko rástlo a kvitlo a bujnelo a zelenalo sa. Ba aj to suché steblo ďateliny za kubkovým širákom zakvitlo a rozvilo sa tak do široka, až troštičku potislo zadnú hradu na kolibe šrégom. Ako kúpko s mačkom učili kukučku kukať. Každý valách dosvedčí moje slova, že pri pasení oviec človeku poriadne vytrávi. Ovca je ovca. Ak chce žrať, stačí jej zohnúť pisk. Ale valáchovi sa treba gobedu rozložiť riadne, ak si len nechce slaninu na kolene ukrajovať. A jesť sa mu tiež nepatrí ako tomu nemému hoviatku, v ktorúkoľvek dennú hodinu, ale po poriadku. Raňajkovať až po vyháňaní, večerať po pôdoji a obedovať vtedy, keď Valachov širák vrhá najväčší tieň. Horšie je, keď slnka na nebi nie to a kupko. Ani na potvoru vždy vyhľadne o nejaké škrkanie v bruchu Skorej ako Maťko Maťko naťahuje ucho, poškuduje na kúbka a spituje sa Varíš si na žabu stúpil? Horký že žabu Vyhľadol som V bruchu mi škrka. Jaj, do obeda je ďaleko Potrča Maťko poriskovalašky k nebu Lenže nebo je pod mrakom a Kupkovi sa vidí, že čas náramne pokročil. Orkýže ďaleko, ba z večer sa slnko už nevidieť. Maďka však hlad ešte tolme nemorí a on sa veru nedá len tak oblafnúť. Nevidieť, nevidieť, lebo je za mrakmi. A Kupko si len nespokojne uťahuje opasok. Nuž, akože sa dozvieme, ktorá je hodina. A keď Kupkovi hladné brucho poháňa myseľ, nuž vtedy aj dačo vymyslí. kučka by nám mala hodinu hlásiť, ozve sa. Ale maťko nad myšlienkou len rukou mávne. Kukučka vie rátať, hľadať djevkam roky do vydaja. Weź byśmy ją my nauczyli, nie dasa sa kubko. A że maćko wie, że kubko nie przestanie tak lehko uszy pilić, jeszcze raz mávnie ręką, a prepokoj w domu powie. Jedwa, opróbujmy. A tak sa dali k lesu. stromy, naczuwali, a keď nic nie poczuli, zaczęli kukućku wabić. Kukuk, Kok, kok. Kok, kuk. kukali a kukali. Maťko trošku uhňavo a hrubšie, a kupko tak medovo a sladko, že by bol na ten hlas aj roj včiel prilákal, ale kukuťku daj ako nie a nie. A keď už boli zachrýpnutí od toľkého kukania, od načúvania im zvonilo v ušiach a marilo sa im, že každý, prepitujem, krtinec na nich kuká, vzal kupko ľútostivo maťka okolo pliec. Tak ideme domov, vysmievajú nás, kukučka sa nám skryla. Ešte sa širákom na zlostene zahnal na vevericu, čo sa na nich z konára vyštierala. A najračej by kukučku načisto pustil z hlavy, keby sa maťko neťukol do čela. Najskôr varí preto, že už aj jemu cigáne v bruchu ladili struny. V takti uletí, rečie naraz maťko, ale vajce verunie. nie. Vysedíme si mi kukučku. A skade, že to vajce, starostní sakupko. Nuž, a či nevieš, že kukučky do cudzích hniezd zanášajú? A také vajce vyzerá celkom inak ako druhé. Raz, dva ho nájdeš. Dali sa teda stromy zliezať, vtáčie hniezda prekutávať a išlo im to pekne od ruky. Raz, veru by sa bol kubko, aj po kluzola zo smrečiny cupol, lenže sa na šťastie okonár prilepil. Tak mu gate živicou nasiakli. A v tom aj zočil hniezdo plné vajec, pehavých a okrúhlučkých, ale len jedno medzi nimi ani pehavé, ani okrúhľúčké, ale skôr tak trochu do hranata. A bol vám to lieskovec, čo tá poplašená veverica zlabiek pustila, keď ju bol kubko obháňal. Ale že Kupko, jak živ, nepočul, že by vtáky lieskovce znášali, nazdal sa, že má čo hľadal. Uložil opatrne lieskovec do širáka, šírák do zubov a volal na mačka. Uf, mám kukučuje A že maďko nerozumel, tak si opatrne vybral širák zo zubov, ale to až keď bol na zemi. Máme ho! ...volal naradovanie Kupko. Maťko sa ponáhľal k nemu, naťahoval krk, ale Kupko rozťahol prsty nad širákom len do takej úzkej škárky, že Maťko nemohol poriadne zazrieť, čo to Kupko opatruje v širáku. Z rúk ho pustiť nechcel... Aj dokoli by ho niesol tak opatrne a nestúšťal z neho oči, že keď sa navýmoli pod kol, radšej dopadol na nos ale širák držal mocne v rukách nad hlavou, len aby sa vajce nepotlklo. Iba to vysedenie mu ešte robilo starosti. Ach, ktože bude na ňom sedieť? Varile, nie Dunčo! Čože by Dunčo? O vynou ho poprikrývame V teple budeme držať A tak sa stalo Lenže nevedeli, že v klobúku Na miesto vajca Chovajú orech A že ten orech párkrát zmokol Keď ho vyniesli na slnko vyhrievať Čo skoro začal klíčiť Maďko! Kukučka Sa nám liahne Kričal kubko Pozvi Krídelko, aby neuletela. Vím, to krídelko bolo zelené a tak kupko s maťkom hneď zbadali, že čosi nie je v poriadku. že kúkučka, vedie to stromček. Aj tak lepšie ako nik, zasadíme ho. Tak mu teda pred kolibou vykopali jamku a učerpli naň trochu žinčice. A pretože sa oň nadalej dobre starali, stromček podrástol a ešte toho leta zarodil orieškami. Pooberali kupko s maďkom oriešky do hrodka, a keď bolo daždivo, sedeli obaja na lavici v suchu a zubami lieskovce drúzgali. Sedia kupko s maďkom v kolibe, lúskajú oriešky a tu zrazu. Kukuk. Dajte mi zobnúť. Kde sa vzala, tu sa vzala, priletela kukučka. Sedí na stole a žiadostivo krúti hlávkou. Ej, veruže dáme, volajú valasy. Kukučke vystrúhali domček. Na motús priviazali po deň dve jedľové šušky vraj na na naťahovanie. A keď kukučka vystršila z búdky hlavu a zakúkala, nasypali jej jadierok. Kukuk, kukuk, kukuk, kukuk. Vstávaj, kúbko, čtyri hodiny, treba nám ovce na pašu vyháňať. Kúbko doširoka zývol a v otvorených dverách koliby sa spoza vržkou vyhúplo slniečko. Ako Kúbko s maďkom našli poklad na Jána. Bači, vieš, že žena Jána poklady zo zeme vyhárajú, poviera státto v podvečer Maďko. A bolo vám to akurát na Jana. Na nebo vystupovali prvé hviezdy, v tráve svetilkovali mušky a Dunčo zodvihol papulu a od slivoty zavil. Vala si zamyslenie posedávali na prahu koliby. Ba, čo nepovieš? Bo veru, že hej. A mušky svietili tak trblietavo a jasno, že valachom sa marilo, ani čo by sa popaší, zlaté dukády kotúľali. A kupko sa ich razem vychytil zbierať. Veďže vyčkaj do polnoci, zdržiavá ho maťko. Akože budeme vedieť, že je polnoc. Pšt! Keď bude sova húkať, stíchlí natrĺčali k hore uši priclonené dlaňou a čakali, kedy sa ozve sova. Čo si aj slabúčko zahučalo? Ale Maťko včas zaháčil kupka Valaškov za opasok, lebo ten hneď a zaraz k hore trielil. je zadruž! To je len vietor v komíne. A naozaj, sova sa ozvala až o hodnú chvíľu. Maťko vzal lampáš, a kupko zase riadný hrotok na dojenie mlieka, aby bolo v čom poklady podnášať. Kráčali ticho, krpce dvíhali vysoko a našľapovali len na prsty. Iba že sa za krátko pozabudol, začal svetojanské mušky obháňať a rozbil mačkovi hrotkom lampášik. Ostali potme. V takej tme sa dá hľadať iba hmatom. A tak sa valasy spustili na kolená a prehroňali papradie. Pst, našiel si? Nie, našiel. A ty? Veľuže, well, nie, nosa si nevidieť. Lampáša vy nám načím. A ako sa tak pošetky sebe privrávali, narazili do seba hlavami, až sa im v očiach zaiskrilo. A dobre zastalo, lebo v tom svetle z toho iskrenia zhliadli pred sebou truhličku. Fíj, ha! to bola neveľká, okovaná, ale keď sa do nej načrelo, zvonilo to v nej ako na utiereň. Z mrakou sa vykrbáľal mesiac, vylúpol truhličku s tmy, a posvietil valachom na miesto lampáša, takže už aj oči mohli potvrdiť, čo uši čuli. Bakupko neváhal do penia šteka aj zahrýznúť, rekuči je pravý. A bol vám do penia žltučky, ako čerstov vyúdený o štiepok. Ej, pošťastilo sa nám, zaradovali sa Maťko s Kupkom pritiahli si opasky, napluli do dlaní, zodvihli truhličku zo zeme a hore vrúžkom, dolu vrúškom uberali sa s ňou ku kolibe. A trošičku sa im o tej ťarchy plietli nohy. Lenže truhlička to bola stará a byl kuderavá a peniaž, tieky z nej jeden po druhom vypadúvali. Valaci mocne stískali kovové ucha, Podkinali sa o krtince a vôbec nezbadali, ako sa struhličky kotúľajú zlaté dukáty. Iba mesiac ich ligotavým prstom odratúval v tráve. A že čo skoro nebolo čo rátať, vybledol a začalo svítať Kúbko s mačkom šťastlivo zašli k a z nedočkavosti ani nezbadali, ako truhličke odľahlo. Zložili ju na zem, ovečky sa zhrkli okolo, ba aj Dunčo krútil zvedavo chvostom. Oči zažmúriť, nakazuje kúpko. A všetci hneď slúchli. Len Dunčo proboval klamať. Ale pes je pes a človek mu nemôže mať za zlé. A tak prvý zbadal, že truhlička je prázdna zaskúčal a valasy sa sklonili nad dienkom. Tak je, peňazí nie to. Aj ju prevrátili a povytriasali, lenže sa nevykotulal ani len jediný peniažtek. Na môj veru, pošuchol si maďko klobúčik do očí a odplil si do trávy. Čo sa dá robiť, keď raz peňazí nie to, Vala sa zaobíde aj bez nich. A poteší sa tým, že bez peňazí je ľahšie spanie. A Kupchovi sa veru pri pohľade na rozdiavené vekopráznej truhličky tiež začalo zývať. A tak teda Kupko s maďkom, vyhnali ovečky na pašu, vystreli sa do trávy, hlavy opreli o prevrátenú truhličku a dospávali. Dunčo pásol a Vala si spali celý deň. Spokojne odfukovali. Snívalo sa im o brinzových haluškách a pozobúdzali sa, až keď sa ovečky vracali z paše. Pobrali sa, kubko, s maďkom ovečky dojť a ovečky zvonia kopítkami a by po cymbale kráčali. A čože je to za muziku? Čudujú sa rozospatý valasy. Chytia najbližšiu ovcu za zadné nohy, ťahajú, pozerajú a v zapadajúcom slnku sa čosili goce. Hmm. Bak jeho! Ovečkám sa pri pasení nalepili na kopítka zlaté duchády, ktoré v noci kubko s maďkom postrácali. A tak sa obaja hneď pustili do roboty. Kulí, a mechom do pahreby dúchali, kladivkami, klepali, až znákovi lietalo viac ligotavých iskier ako sveto na grúňoch. A na návlakoch, vyviazaných na ohrade košiera, primúdalo čoraz viac ligotavých a klingavých ovčích zvoncov klopkali, búchali a zvonili kladivami neskoro do noci. a ovečky poberali na pašu so zlatými zvončekmi na krkoch. A ten posledný duchát dostal okolo krku dunčo ako psiu známku za vernosť. Ale len Valachom neostalo nič okrem toho dobrého spania, čo je vraj viac hodno ako svetojanské poklady. Ako kupko s Mačkom hrali na fujare. poď vestrú haben fujaru. Sa a poriadnu, aby sa do nej veľa vesničiek popratalo. A tak sa držali okolo pliec a uberali k hore. Zočali poriadny kmeň, zavolali do doliny Váruj! a spustili sa na ňom po zráze sediac obkročmo. Dosadli rovno pred kolibu až zadunelo a ovce sa vyľakane rozprchli. Dunčovi drevo pricviklo konček chvosta, lebo nestačilo odskočiť, ale vala si nadvihli kmeň valaškami, a sa vyslobodili. Potom drevo otesávali a hlbili, až sa im skečiek parilo, a pod sa z nich lial a Maťko dočista ustal. Veďže sa tak nenáhlime, vraví, oddychnime si, a kúbko ani počuť. Taký bol muziky zažiadaný. Lenže keď sa nedíval, vsúkal sa Maťko do priehlbne stromu, lebo fujara bola len o kúštik menšia ako komín na tehelni. Podložil pod ucho klobúči, zažmuril oči a razom prestal o sebe vedieť. Kupko nepočul druhú valašku a tak sa poobzeral, kde sa Maťko podiel. Vidieť ho nebolo, ale z dutého kmeňa sa ozývalo chrápanie, ako keby drevo pílili. Pekne mi ty píliš, zlostí sa kúbko. Ale Maťko Lenčo sa na druhý bok prevrátil. A tak ho musel Dunčo vyduriť. No, veď už idem. Vyliezal Maťko s fujary nohami napred. A veď už neostávalo veľa roboty. Len čo ešte dierky vysekali Toľké ako chlapská pest Ej, ale sme riadnu fujaru vystrúhali Pochvalujú si valasi Treba ju postaviť A tak sa do nej zapreli a postavili ju Ale keď sa trochu naklonila Valachom sa zamarilo, že sa to na nich zvoní carúca A ju podopreli ale Maťkovi sa prichotilo po nej driapať, ako po telegrafnom stúpe, ak chcel násadec dočiahnuť. A že sa poklzol, fujara zahrala všetkými tónmi od toho najtenšieho až po najhrubší. A dunelo vám to ako levocký orgán. Lenže zastála fujara krybo. A tak jej teda vykopali jamu, aby sa im nebolo treba strachovať jednostaj o životy, ak by bože spadla. Prihrnuli hlinu a všetko vyzeralo byť v najlepšom poriadku, keby sa len na fujaru nebolo treba škriabať. Až ju okliesnili do hladka, kúzala sa. Jaj, maťko, vzdychá kúbko, veľa slaniny ešte pojeme, kým dorastieme k toľkému inštrumentu. Z muziky nebolo nič. A tak kubko s mačkom zavrátili ovce a pobrali za domov. V noci padla rosa a na fujare vypučalo listie. Do dierok sa nasťahovali vtáci, nanosili peria, sedeli na vajciach a za ránky vypiskovali len tak bez nôd. A kúbko s mačkom boli radi, že robota s fujarou nebola celkom daromná. Fujara zapustila korene a občas k nej zaletel vietor v rozviatej vyšívanej košelvi nad líca a zahral, čo mu slina na jazyk priniesla a čo pochytil od dievok pri hrabaní sena ovečky sa spokojne pásli a Kúbko s Maťkom načúvali a načúvali. Ako sa Kupko a maďko S medveďom skamarátili Zatúlal sa v noci K Salašu medveď Poubchádzal okolo košiara Ovce vyľakal A ako pred kolibou dubasil Narobil stôp ani maku A že valazy tu ho spali A pes tak lenivel Že ho ráno bolo način budiť Zbadali ich až keď sa maďko chystal návlaky na krpcoch okolo nôh umotávať, aby si ich nedajbože nepristúpil. Zohol sa, len čo sa na svetlo vyťahol a tu... Tú... Ha! Vlastnú nohu priložil, ale stupaj bola predsa len väčšia, hoci mal maďko nohu riadnu. Ale čo aj Maťkova noha obutá v krpci, koľká bola... Pazúry z nej presalenne trčali. Hneď mu svitlo v hlave. Medveď! Obišiel kolibu, kladúc krpce do medvedích šlapají a zarazil sa, až keď zočil spoza rohu kus huniatého chrbta vykúkať. Ej, potvora! A spoza rohu vyzrel nič netušiaci kubko, čo mal kožúšok naopak. Varý! ...muchy naháňaš. Šolže bym muchy, medveďa! Zohli sa oba jak zemi a potom sa na seba zahľadeli. A kdeže je nám pes, že celú noc ani nebrechol? Dunčo! Hej, Dunčo! Varijolem medveď neroztrhal, načím nám iného. A Dunčo zatiaľ spal v kolibe rovno na lavici... Ešte sa aj húňou poprikrýval. Predné laby založil za hlavu, odfukoval a len keď posledné slova začu, vyklzol z koliby, štekol a robil sa, že vetrí na všetky strany. Hľadaj, hľadaj, povádali ho valasi, ale keď sa rozbehol na opačný koniec, nedôverčivo mávli rukou a sami sa dali kolenačky po medvedích stopách rovno k lesu a Dunčo len zobďaleť za nimi. Dostali sa až k veľkej skale a v skale civela diera. Kupko sa narovnal, priložil dlane gústam a zrúkol dotmi. Ho, oh, oh, ho, množe sa ucháš, ach si chlap. Lenže v diere ani myž nešuchla. Vies, volá Maďko, lebo psa po teba pošleme. Ale kde kdeže pes? Nalakal sa, za stromom sa krčí. No v diere sa zjavila veľká medvedia hlava s malými očkami. Brum, brum. Vytiahol sa mrmláž na božie svetlo a skláňa previnilo hlavu. Labou si skútika oka ľútostivú sldzu vytiera. Ale Dunčo sa v strachu až nastrom strom a valasy tiež hľadia začudovanie. Dodali si smelosti a pokročili k hriešníkovi. Oviec sa ti zachcelo, čo? Lenže medveď krúti, odmieta hlavu. A čohože? Dýmtyte, vzdychne maco. Akože? Vary medvede radi žinčicu? Čudujú sa valasy. Nadvihol si medveď hornú gambu na pisku a v strašnej papuli vidieť, kde nič tu nič, len holé ďasná. Nemám ďuby, vraví, a kúpko s maťkom prikročili ešte bližšie, ba kúbko nebojazlivo nakúka šelme až Hendogá gora. A A kdeže si potratil, pregúgol medveď skrúšenie slzy a vraví. Veľa, čo mať krčil, ďa ja mladá. Uľútilo sa valachom bezubého medveďa. Tak je teda. No poď, dostane žinčice. Pojali chudáka medzi seba, širákmi zahnali Dunča, ktorý si až teraz dodal smelosti a s brechotom začal dobiedzať. So spevom sa vracali k salaš kredne ma naháďali, aj tak ma nedostali. Ovečky zodvihli od paše hlavy a keď zočili valáchov sediacich obkročmo na medveďovi, od údivu im až zabehlo, proskyvali zvonce. Pozoskakovali kúbko s maťkom pred kolibou a pobrali sa oheň rozkladať, sír kľagať, ovčie mlieko prihrievať. Vraji... Dostaneš čerstvej žinčice, privrávajú sa medvedovi. Lenže ani medveď nechcel bez úžitku ostať. Pochytil sekeru a rúbal drevo na klátiku na pekné rovné polienka. A čo aj zúbov nemal, zíly mal zadvoch. A robota mu šla pekne od ruky. Oheň praskotal, v plnom kotlíku vyskakovali biele bubliny... A kúbko vyniesol z koliby veľkú dierkovanú naberačku. Navrošili na nej hrbu syra, a kým odtekal, uchlipkávali si z vyrezávaných črpákov všetci traja žinčicu. Nože, ešte kúštik syra, pobáda kúbko. Ani hrieť netreba, sám sa v papuli prostápa. Medveď sa nedal dvakrát núkať, a keď sa najedlí, pobral sa z vďačnosti ovce z paši zaháňať. Sú na svete echte dobrí ľudia, pomyslem si dojatý. Oprel sa o palicu a zhlboka zatiahol. Ja to báťa veľmi čtári, Nedodiem do jári, Nebudú my, kukučky, kúkať na tom mojom kotiári. Ale už tu boli kúpko s maďkom a z reska plieskali medveďa po chlpatom chrbte. Nie, tak smutne, hľadom ti zhynuť nedáme. Pochytali sa okolo pliec a svorne podupkávali, poskakovali, cifrovali nohami a trošku sa klátili z boka na bok ako dedinskí mládenci pri odvodoch a dolinou sa rozliehali slova veselej pesničky. Hodím sa do vody, hodím sa do vody, nebudem v ako sa Kupko s maďkom dali na zboj. Omrzelo Dunča ovečky zaháňať. Hovciám je, hej, myslí si. Chodia z krok a na krok, žeru, kedy chcú. Zaliezol pod liesku, vystrel sa v mlieči. Zunovalo Kupka a maďka ovce plást. Dajme sami na zboj. ...praví kúbko. tak je, raduje sa maťko. A tak sa teda pobrali, kráčali voľným krokom hore, a kupkovi sa v rukách hompánala gumipuška. Idu, idú, hútajú, koho ozbíjať a tu zrazu stračie hniezdo. Podíde maťko k stromu a krpcom dupne do kmeňa. Hej, daj bohu dušu, a nám peniaze. V hniezde pišťalo zopár stráčeniec, ale po maťkovom zrúknutí stichli v strachu, zatajili sa. Maťko poplul dlane a počal sa na strom driapať. Ustal na chvíľu, bo mu na hlavu cupla šuška, čo netrpezlivý kubko na miesto hniezda gumy trafil. Veďže sa neprenali. Mierne ho maťko a lezie ďalej. Nie tu ničoho! A len čo dopovedal, stračence sa nanovo rozpišťali o ratu, až v ušia vzaliehalo. Nemajú sa chúdence, čím zabaviť, kričí z hora maťko a kladie do hniezda čosi ligotavé. A keď zliezol, pridržal s jednou rukou gatet. Hore na konári sa kýval Maťkov široký opasok bez jedinej mosaznej pracky. Šli ďalej. Nad zbojníckým chodníčkom rástli maliny. Ale že si Maťko musel rukami nohavice pridržať, neveľa z nich mal. A tak len duril kupka. Hej, nepatrí sa nám s malinami prplať. No, inšie máme na práci. Tak šli, ale zakrátko se zháčili, lebo k nim plač dolěhal. Blížili sa po prstoch. Bohu, dušu, nám peniaze! To kupko tak zreval, že maťko od zľaknutia aj nohavice popustil. Lenže ich zachytil, lebo pred nimi sedela v tráve Dievčička s vrkú očikom, Ani myší chvost A rumázgala Nemám peňazí Šla som po maliny A pichla som si Trn Čože beháš, bosa? Horší sa maďko, Ale kúbko sa už vyzúva Krpce boli ako lyže Ale za to v nich nepichalo Tak S pánom bohom Poberali sa ďalej, až zaslúchli čudné hlasy. Otlokaj sa, píšťa ľočka už si spala dosť? Koho na tom svete stretneš, hraj mu pre radosť. Hej, vedvá mi naotlkame, vyrútili sa z vrbení valasy zbojníci. Z vrby sa zošuchli dvaja malí chlapci a pelášia, čo im nohy stačia. Ale tretí ostal vysieť za nohavice na strome, kým len súknový držalo. Keď zapraskalo, kubko ho včas zachytil, postavil na nohy a pošuchol si širák do čela, aby šiel z neho strach. Čože to za chrbtom schovávaš? Ha! sem s tým! rečie zostra. A chlapčane veľmi dbá. Prešlápuje na mieste. Podobnom sluchník. My sme zbojníci. Nuž chlápe potom oznámení spustilo ruky a pôď ho v nohy. Až teraz bolo vidieť, čo predtým skrývalo pod rukami. Diera ani svet. A kúbko s maťkom pozrú na seba. Chlapca takto nenačím pustiť. Stoj, lebo za tebou pobežím, volá maťko. Zastal a vala si ho krokom dohodnili. Ukáž, ej, ale ti doma na ložia nerátaný. A malý prestupoval v trapie bosými nohami a sem tam smrkol. Lenže kubko si už pomaly a slávnostne rozopínal prácky na svojom vybíjanom opasku a rovnako pomaly a slávnostne vyliezol z nohavíc. Vraj, tu máš. Nohavice boli pravda, že dlhé. Chlapčaťu z nich ani prsty na nohách nevidieť. Baťahajú sa hodný kus za ním a dnu by sa tiež zo pár takých popratalo. Ale čo tam potom, nohavice sú to zbojnícke a chlápe od až opalec podrástlo. Zapletá statočne nohami. Stoj, ešte košelu, volá za ním maťko. Tak ti doma, no, skráťa. Ale chlapča si naradovane vytrelo nos do dlhého rukáva, usmialo sa od ucha guchu a vraj. Netreba, Ve dorastiem. A už sa uberalo do dediny a vala k hore. A keďže vyhľadli, vracali sa kopcami k salašu a za kopce zapadalo slnko. Dunčo zatiaľ statočne ovce zavracal, lebo sa v ňom ozvalo svedomie a trpezlivo vyčkával pánov. A veď sa už aj horou nieslo. Ej, hore haj, doluhaj, hore hajom chodník. Môj otec bol dobrý, ja musím byť zbojní. Z lesa vyšli kúpko s maďkom a držali sa svorne okolo. V núcom šere už ani nebolo vidieť, ako si maďko na holom tele pridrža nohavice a bosí kupko je len v košeli. Keď zočili saláš, pridali do kroku a pes na nich naradovane vyskakoval. V kolibe horela petrolejka, valasy sedeli na laviciach oproti sebe a ich vlastné tiene im nakúchali ponad plece. Hej, kupko. A jaký ľahký sme sa z toho zboja vrátili, vraví maťko. Ej, veru ľahký. Plamienok v lampe veselo podskočil. Hriechy nás neťažia. Ba, veru tak. A kúbko stiahol knôd a sfúkol svetlo. A tak si teda políhali a spalo sa im dobre. Ako Kupka s Maťkom slivota prepadla bolo pod mrakom a tak spavo, že si sa prebúdzali mrzutí a aj koliba zývala na plné dvere. Maťko sedel na prahu medzi dverami, krpce si obúval a najednom objavil dieru ako premyš. Zodvihol krpec k tvári a zahľadel sa cestu dieru na kopce. Kopce sa žlčeli, červeneli, hnedli Alem bilku bylku zeleneli, a zo stromov padalo liście. Krvce sme už dodrali a nových niet, húta maťko, kým sa doobúva a dáko neradosne mu je na duši, twary od hladu. Nože, kúbko, obchal Maďko hlavu do koliby. Nože, nachistaj dačo pod zubi, pokým ovce obriadím a tašiel za úcami. Kúbko vyliezol na lavicu, nazízal napec, prevrátil vahan, nazeral do čerpákov a keď po pamäti hmatal aj po kútoch medzi hradami, súpla mu na hlavu z vysušenej viazanice jediná veľká cibuľa a zakotúľala sa pod lavicu. Dohonil kúpko cibuľu kolenačky a dal sa ju krájať. Cibula štípala a kubkovi sa po lícach kotúľali slzy ani hráchy. A, a dokoli vošiel Maďko. Je to z čoho variť, braví kubko. Všetko sme pojedli. Hm, Plakať nám za to netreba, mieni Maďko a sám si utiera oči do košele. A dunčo kňučí a tiež má slzy na krajičku. Vek, to oci bule, rečie Kupko. Štíbe potvora. A tak teda vyšli von. Kupko vylovil zo záhrenia riadnu vyšívanú vreckovku a zatrúbil do nej tak hlasne, až sa zo stromov v hore zniesla hromada lístia. Ovečky prestrčili hlavy z košiara a tiež im po papulkách stekajú hojné slzy. Berie maťko Kupka, Okolo plieť Poďme si nazbírať hríbo Hovoria si valasy Šli k hore A zastavili sa len Keď sa Kupko potreboval vysiakať Nad stromy v lese Sa vzniesol krdel vtákov A pobral sa na juh Valasi za ním vyvrátili hlavy Až kúbkovi sklzol širák A prikryl kôbku suchého lístia na zemi A to lístie poď ho v nohy aj so širákom. Valasy za ním. A keď ho dolapili, maťko vytiahol spod neho za uši zajačiska. Ej, máme pečienku, radujú sa valasy. Ale zajacca dal do plaču a labkami si slzy po fúzoch rozciera. Niesom hladný, vyhovára za kubko. mu je zajaca. veď ani ja, vraví Maďko. A tak ho pustili a dali sa oberať trnky. Kútikom úst vyplúvali kvôstky a Maďkovi trochu ľavým okom šklbalo od trpkosti. Čo chvíľa príde zima, vraví Maďko. Zajace nebudú mať čo doba chora, líšky ich pochántria. A ľútostivý kupko si pri tej smutnej predstave, vytrel opakom dlane slzu a na zem sa zniesla nová sprška lístia. Stromy budú čo chvíľa holé. Hora, nedaj Bože, vymrzne. A ako sa tak rozhliadali, pomedzi holé konáre presvítalo nebo, po nebi leteli krdle vrán a jeden klesajúci javorový list prikryl Maťkovi škulavé oko. Maťko ho kútikom úst fúkol, a rekšie. Čo tu robiť? Mali by sme ich do teplého vlnou popriek rývať, mieni kúpko. A o nedlhú chvíľu už aj vychádzal z koliby s batohom na chrbte. Nohy mal za prahom, lenže veľký bato ho nechcel pustiť ďalej ťahal kúbko tak mocne, že sa celá koliba o kúštik poposunula, ale Batoh sa nie ani dverami pretlačiť. Nože, potlať! Volá kúbko na Maťka. A Maťko sa vnútri, koliby oboma rukami zaprel, a keď batoch pretlačili, kúbko sa nevedel zastaviť. Na šťastie zakopol o koreň, prevrátil sa aj s Batohom. A chvíľu sa mrvil ani chrobák na chrbte, pokým ho mačko od nákladu nevyslobodil. A tak valasy vzali všetku vlnu, čo cez leto ovciam nastrihali a pobrali sa horu prikrývať. Ukladali chumáče vlny na holé konáre, okolo kmeňov aj na zem. Liezli po stromoch a aj v vtáčie hniezda vystielali vlnou. Potom vzal Maťko sekerku, stúlkol z dreva jasličky a zo pár vtáčích búdok. Do jasličiek navržil sena a búdky roznosil po stromoch. Ešte ani nebol s robotou hotový, keď sa ozval Kupko. Čajajajaj, volal strápený. Výlni, už nie to. Veru podarilo sa im poprikrývať len zo pár stromov. Vlna naviac nestačila. A tak za celý nešťastný pobrali do koliby, Ale v kolíbe im zašlo do plaču kvary o tej cibule. A tak šli radšej von. A z košiara smutne vykúkali ovce a oblízovali si slzy, ani čo by aj oni krájali cibulu. Navyše sa zberalo na dážd. A tak si Kúbko s Maťkom povedali, že zoženú ovce do dediny a hnedím bolo veselšie. Kupko vypustil ovce z košiara, natešený dunčov vyskakoval okolo krdla, kupko práskal nad hlavou byčom a ovečky sa koprrcali jedna cez druhú. Maťko zahasproval dvere i okno na kolibe prehodil si cez plece halenu i kapsu, kúbkovi uviazal na chrbát drevený vahan a už hnali ovečky do stráne. kubko ešte raz zastal a zamával klobúkom smerom k hore. Stromy tiež zakývali konármi, až sa z nich zosypalo posledné lístie a v tom sa nahoru zniesli z neba prvé biele chumáčiky. Vlna, zvrieskol kubko. Horkyže, vraví maťko, sneh. Ale hore bude pod ním teplo, ako vo vlne. A už sa poberali. Chumáče snehu boli čoraz hustejšie, každá ovečka niesla na hlave snehovú baranicu a tú najväčšiu mal baran. A keď sa medzi vrúškami zjavili strechy dediny, vala si pridali do kroku. Na srdci im bolo veselo, lebo sa im nebolo treba strachovať o horu a ovce sa tiež cez leto vypásli do biela a do guľata. Zvonček na dedinskej zvonici im zvonil na uvítanie a kúpko žmurkol na maďka. Len kopce okopnějí a sněh se vyženou vyženu ovce zas.